peste demon și răi, vom trece cu o inimă aprinsă de tine. Doamne Duhul al Înțelegerii, e în noi Adevărul și Cuvântul din Tâi, e în noi Drumul Sfânt din Lumină. Doamne Duh al Cunoștinței, de ne ochi să vedem cum se naște al lumilor roi și curat Adevărul cum se naște din tine. Doamne, Duha al sfatului, zămislește-ne în ochii tainata, din trei sori, pogorând porumbelul păcii de pline. Doamne, Duha al tăriei, intrăm în blândețea linei lumine, încântarea de slavă și adânc armonie. Doamne, Duha al înfierii, deschiderea Fiului poartă să pășim într-o tine. Identici prin faptă, prin gând și simțire. Doamne, Duhul iubirii, în navodul legei iubirii ne aduni ca pe un neam preoțesc pentru al țării sfinte tezaur. Doamne, Duhul rugăciunii, ești darul rugăciunii țesut pentru noi ca un strai dintr-o lână de aur.